asura goaz gurekin baitugu pehi hospitaal egunon. Egunon errantza egunon entz leguieri bai. eta lehenik e, sortze bat aipatuko daguzu. Ara, berri bat hai apellaren hogeita seiian, sortu da baionan keti zuaz. Aita du benzan zuaz eta ama maitena ibar. Ketik badu ere anaia bat, juleen eta aizpa bat nora, hirugarren aurgaberaz, familian, zoriona gurasuereta, Ongi etorri keti gure herritar berriari. Arai, txasugu handitzen nari. Atari lehiaketa, nola basa da? Bai, jone larun batean jokatu da atari lehiaketaren finala, bai. Alde batetik, Maxime Txeveri eta Batikia Dukazu, eta bestetik, Mathieu Hospital eta Ize Zalaberi Xala. Biziki partida edera ikusi dugu. Biloko klase ere bai. Oita sortzi eta oita sei ziren oaino, azken amarkadan sartu entzin, eta azken etxeberita etxeberri eta dukazu nausitu dira berrogoi eta ogoita bederatzi. Eran ezake, batxita dukazuk, egin duela difentzia, xala, gibelka jokatzera behartuz. Biziki ikintze ederrak ere ikusi ditugu bi bikoteen partetik, horren bat eta laurren idaundu partidak. Atariko partida bat ere bazen, eta itxasuar gaztetxoen artean, Alde batetik Ilan Iroza eta Toma saazket. Tabestetik Eiko, Ospitaletxe berri eta Antion Dager laran da biru. Ilan eta Toma nausitu dira, oita mabost eta oita sortzi. Ezkerpa eta mukurra ino betiazen eta atsegir handiz. Segitu ditu jendeak bi partidak. Eonek da orai arantza amasei garen edizioaren beha. Eta bai, pacientzia atxekiberko beraz. <gül> Bestalde troketako, onduko aste buruan? Horira, aste buruantan, maiatzaren hemen sortzian, behaz osoan izanen dira aktivitate eta tailerrak goiziko behatzik eterdietarik dietarik hasita, sanoki gelan, baratze eta kanpoko gauzen trukaketa, gehienez hamark gauza pertsonaka, jakitate trukaketak ere bai, tailerrak izanen dira goiziko behatzik eta, eta dietarik hasita, horren Eta hautsokoa ideia izan dena, jatekoa, eratekoa egun osoan ere, eta beraz gomita beruen agina zaigu egun goxo baten pasatzeko maiatzaren 18an larun batuntan beraz itsasun sanokin trok eta ko. Eta bestalde ere itsasuaren aktualitateen tindu erakusketa eta salmenta Bai, Brigitte Mazond, txankia deituak, aurten ere tindu erakusketa eta salmenta bat antolatzen du bere lagunekin, integrazio bat zordea laguntzeko. Salmentaren errez osoa elkarteari eskainia izanenda. Elkarteunen helburua haur elbarrituak Euskaraz ikastoletan eskolatzea da, dakizu emezala. Erakusketa maiatzaren ogoita bostetik ekainaren sortzia arte Iraunen du, azantzagelan, azantza gelan kanboko zentroan. Gela idekia izango da atxaldetan, atxaldeko billetarik seiak arte. Asteartetik larun batera, Salvatore Osteunian ere bai, sartzea libro. Arteobren eta formatuen anistasunak, budjeta guztiak albidetzen ditu. Lekuan bertan, tombola bat antolatua antoratu da, obra baten irabazteko. Eta zerga ordain agiri bat nahi dutenek bertan galdatzen alko dute. Araberaz, erreiten dut, horritarazten dut, maiatzaren oita bostetik, ekainaren sortzi arte, zatuzteaz, tantxa eta bere lagunen obrean ikustera, azantzagelan, kanbon. Untxa, ebe, Ara, ebe esker eskerpeio ospital, bai, gorko berrien zatetan doko aztelen arte. Horri da, entxa, bai zuri eta bai, entzule zieri. Ezan untxa.